سلام عليك يا, يا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت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 ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت مِن فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين U ime Allaha sve samilosnog. sa milosnog. Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer, lijepa riječ kao lijepo drvo? Korijen mu je čvrsto u zemlji, a grane prema nebu. Ono plot svoj daje u svako doba koje gospodar njegov odredi, a Allah ljudima navodi primjere da bi pouku primili. A ružna riječ je kao ružno drvo. panom drvetu s površine zemlje nema obstanka. Allah će vjernike postojanom riječom srstiti i na ovom i na onom svijetu. A nevjernike će u zavlodi ostaviti. Allah radi, radi šta hoće. Uzviđeni Allah je reka ustinu. Euzubillah i nešajtanirrađim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala sejidina u nebihina Muhammedin. Hvala alihi wa sahbih ježma'in, Allahuma alimna ma janfavna vanfana bima alamtena vazidna en manja'in. Hvala dragom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima, salavat salam njegovome poslaniku i miljaniku Mohamedu, časnoj klementoj porodci vrlima sahavima. Gospodaru naš molimo te da nas počastiš korisnim znanjem i da nas učiniš od onih koji žive prema onome čemu si ti pouče. Amin. Draga braćo i sestre, hvala Allah, mi se dalje družimo sa hadisima Rasulullaha koji nam je zabilježio ima Buhare u njegovom sahihu. Mi smo došli do 438. hadisa u ovoj zbirci. Prije nek što prijeđemo na današnji hadis, jedan kratak osvrt na ovo što nam je sultan učio. Mi se ne dogovorimo, on to samo od sebe da odabere, onda bude mi drago, na neki način kaže... Puno toga i blago li onome napaja svoju dušu sa Kur'ana. Blago li onome. da si vezan za Kur'an u onom trenutku kada te Allah počasti da ti se u danu dešava ono što te Allah počasti da u tom danu proučiš. Ustaneš ujutro iza Savaha, proučiš pet stranica, stranicu nebitno je džuz, koliko možeš, a onda vidiš u toku dana kako se odvija nešto što je Allah zašanu u tebi dao da sto jutro prouči. Ovaj kur'anski ajet lijepo ide. Zernetiš kako Allah navodi primjer kelima toyibe, lijepe riječi, kešjeretin kešjerate tin toyiba, poput lepog drveta. Znate li na šta se odnosi ova riječ? Takozvana lijepa riječ Kur'an. Znali na šta ulema, većina uleme kaže šta je lijepa riječ. Pa kaže gospodar, prim taj primjer te ta lijepe riječi kao primjer lepog drveta. I dalje kaže tu ti ukulaha kullahin, daje plodove imate sezonu jednom, dva put, tri put ne može više Naj, najpogodnijim krajevima ne može više puta da znate li je to lijepa riječ ima liku da je slučajno čitao da je Lips. šta daje šta daje ovaj plod vašeg dolaska ovdje zašto ste vi ovdje Za nisterad la ilaha illallah muhammedur rasulullah. Arabskom je svjec riječi nema raznačit jedna riječ. Može značiti neka rečenica na koju si u temeljio svoj život. Kada u temeljiš na la ilaha illallah muhammedur rasulullah, to je kao da s tim drvetom. Tu ti ukula hakulahin, daje plodove stalno. I kad poštuješ roditelji, i kad pomogneš ahbaba, i kad klanjaš namazi, kad radiš bilo šta, šta si uradio? U temeljio si život na lijepoj riječi, odnosno lijepoj rečenici ti i kolega kolahin je zbog toga je Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem kazao primjer vjernika je primjer jednog drveta pa su ashabi bili u dilemu u dilemi u kojem se drvetu radi a Abdullah ibn Omer sin hazreti Omeraj znao o čemu se radi kaže ja sam kaže u sebi rekao sigurno je to kaže Ali palm Al me stid bilo i gledajte ovo gedeba subhana stidme je bilo da ja kaže jer je bilo tu starih od mene da ne, da ne bi njih postidio Ja vas molim, imajte taj istančan jedet. Nekada se desi, bare men sigurno i vama se dešava, da starija osoba jednu te istu priču priča po, po dva, tri puta. Ti se pravi svaki put kad je čuješ kao da ti je prvi put. Zašto? Jer ćeš mu Ako mu kažeš, već si ranije ispriča. Kaže Hazreti Abdullah ibn Omer, kaže kada je Resulah rekao primjer vjernika i vjernice je primjer jednog drveta. Meni je na pameti, kaže, bilo da se radi o o palmi, ali nisam htio da kažem da, da je palma. Kaže mu Omer radijalavanku kad je to rekao svom babi, da sine Abdullah, da si to rekao, bilo bi mi draži od svega na Dunjalku. Zato što bi možda dobio dobu Resulullaha, sallallahu alimu sallam. Tada je Resulullaha rekao da je primjer vjernika, primjer palmi. I gledajte, jedno od naj, da kažem, najrijeđe drvo na Dunjalku je palma. Znate zašto? Zato što se doslovno ništa od Palme ne bacao. Ni njen korijen, ni njeno stablo, ni njeno lišće, ni njeni plodovi. Čak doslovno, vi znate hurmu kada pojedete, mi to bacimo. Najkaloričnija hrana za životinje koje se uzgajaju je, kaže samljevene hurme, ove košpice hurmi. Zamolio vas na samom početku da se sjetimo od ovom el mama imama u hadisku zbirku. Čitam, redajn lillahi el و قول النبي صلى الله عليه وسلم جئلت لي الارض مسجدا وطهورا بقوله ريعه الرسول صلى الله عليه وسلم زائتا مي ازмља учињена mjestом где могу клањати odnosno месџидом mjestом где могу обавити намаз و طهورا اي чисто حدثنا محمد بن سنان prenio nam je muhamed ibn sinan قال حدثنا حسين او حسين قال حدثنا سيار وهو ابو الحكم اوصي عرب الحكم قال حدثنا يزيد الفقير Od jezida al-Fakira قال haddesena جابر بن عبد الله و جابر بن عبد الله هو جابر koji je jedan od najistaknutijih ashabe Rasulullah sallallahu alayhi ako bude nekada prilike podijeljećemo onjem jedan od najčestitijih ljudi koji ikada živi živio najboljih učenika Rasulullah sallallahu alayhi wasallam قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجي послаnik sallallahu alayhi wasallam ala, wa je rekao Allah mi je dao Peteru Lam yu'ta hun ahadun min al-anbiya'i qabli. Nikom je od vjerovjesnika to ranije nije dato. I ovo ulema da znate naziva specifičnosti Muhameda sallallahu alayhi wasallam. Na primjer, od specifičnosti Muhameda sallallahu alayhi wasallam jeste da će on na Sudnjem dan držati bajrak koji će se zvati bajrak zahvalni I mi imamo suru koja se zove Fatiha koja počinje s kojim riječima? Alhamdulillahirabbil alamin. Svako onaj koje je živio u životu, zahvalnost hvalnost Allahu Čelešanu, Allah će ga počas da bude pod zastavom Muhammeda s.a. Svi vjerovijesnici bit će pod zastavom Muhammeda s.a. I svi ljudi koji su vjerovali u Allahu Čelešanu, u gospodara, jedinog biće pod zastavom Muhammeda s.a. U ovom hadisu se spominje pijet stvari. Kaže Resulullah, datom je Petero, koje nikom je prije, mene od vjerovijesnika nije dal, dato. Nusir tu bi robi mesirate šehr, Moji dušmani kada za mene čuju, na mjest se dana ispred mene bježe. Prepadnu se. Vraćamo se komentar dalje. Wa ju'ilat liyil ardu masjidan wa tahura. Zamna mi je učinjena mjestom gdje mogu obaviti namaz i čista je. Čista mi je sva zemlja je čista. Vraćamo se također komentar. Pa kaže Rasulullah wa ayuma rajulin min ummati adrakathu s-salafa bi yusalli. Ako te je Allah dao da se zadesiš, kaže Rasulullah Bilo ko vas, na nekome mjestu, gdje god te si namaz i zatekne namaz, slobodno tu namaz zove. Ovaj. Treća stvar. وَوْهِلَتْ لِيَلْغَنَائِمْ Meni su dozvoljeni ratni pljeni. وَكَانَ النَّبِيُّ Dalje kaže Resulullah sallallahu alayhi wa sallam, vjerovjesnik bi prijemeni bio poslan juba'athu ila tovmihi hasaten. Bio bi poslan svom narodu posebno. A ja sam poslan svim ljudima. Znači Isa a.s. je poslanik ben u Izraelu i Izraelčanima. Musa a.s. svome narodu. Salih a.s. svom narodu. Hud a.s. svom narodu. Svaki poslanik je slat svom narod, A kaže Resulullah a ja sam poslan svim ljudima. I Allah mi je dao šefaat. Ovaj, ovaj hadis, jer u vjesnika sallallahu alaihi wa sallam, govori o ovih pet stvari. Ja ću vrlo brzo kratko vam prokomentarsat, a vi razmislite koji je to dar Allaha Đalašanu da smo mi od umeta posljednjeg poslanika. Vi znate kad je Musa, a.s.p. pitao gospodara u predajama se navodi, kaže gospodaru moj, kaže ko će imati najviše sljedbenika od svih poslanika, kaže Muhammed, a.s.p. Do te mjere kada je Musa, a.s.p. vidio Kada dolazi umet Muhameda, kaže, gospodar, u moju čini imeni od umeta Muhameda, salallahu alaihi wa sallam. Ali gledajte Musa ovog prema nama. Zamisli da Musa, alaihi wa sallam, nam i rađu kada je propisan namaz. Vi znate da je namaz propisan prilikom susreta hazreti pegambera, poslanika, salallahu alaihi wa sallam, sa gospodarom. Koliko je namaza bilo propisan? 50. 50. Ko je Muhamedu, salallahu alaihi wa sallam, savjetovo, idi vrat se. Boži poslaniće Muhammede, neće tvoj narod izdržati, neće ljudi izdržati to. Tvoj snedbeni Musa, Ali Isal. Dakle, istinski je vjernik i vjernica. Onaj ko želi drugome više nego sebi. Jer je Musa, je rekao, tamo 50 namaza, odpada će. Gledaj pet, pa koliko ih ima problem da da drže tih pet namaza. Kaže, prvo što je dator Resulullah, salallahu alaihi wa sallam, pomognut sam sa strahom koji moji neprijatelji, osjeti na mjesec dana hoda ispred meni. Mjesec dana to vam je negdje 800 km. I ovo je na neki način simbolika čovjeka kojeg, kojeg, od kojeg strahuju nepravedni. Od kojeg strahuju oni koji žele zlo. Gledajte danas, zna se vrlo lahko desiti. Da onaj ko želi dobro, onaj ko pokušava da uradi dobro, da njegovi neprijatelji osjećaju strah od njega. Strah je kako će on reagovati. Do te mjere, zna se des, znam jednog čovjeka, kada su mu došli i zaprijetili njegovi neprijatelji, kako da se ne boje takvog insana, kaže, mi ćemo tebi život uzeti, doslovno atakovat ćemo na tebi, na tvoj život. Pa kaže, vi hoćete, vi hoćete od mene da se ja bojim onoga što je meni kod Allaha najveća počast. Onaj ko bude ubijen na pravdi Boga koji tako nepravedni ubiju zato što nije htio kazati, što nije htio urati ono što ne bi vjernik i vjernica smijeli urati. Takav insan je šta? Šehid. Vi meni prijetite da ću ja šehid biti. Pa ne da ćete se neprijatelj bojat kad je pored tebi. Kad je bliž tebi. Bojat se 800 kilometara daleko od tebi. Zašto? Jer ono što je njemu najdrago cijenije, ti si spreman na put svojih vrijednosti dati. I često sam vam spominjao onoga Alima, kad su Mongoli, Tatar, to je jedinstven, jedinstven slučaj u povijesti da u kratkom vremenu jedan narod koji je pregazio doslovno islamski svijet, vi znate, da su oni svojom konjicom ušli u Bagdad. Populi stotine hiljada ljudi. Kažu preko milion ljudi su u Bagdadu populi. Kule od ljudskih glava, to oni su pravili. To je toliko surov narod bio. Vi znate da su čitave biblioteke popavili. Džamije porušili. To je povijesno. I kaže Ulema koja se bavi demografijom. Kaže napad Tatara na muslimanski svijet je bilo kao napad nuklearnom bombom danas kaže, trebati doslovno, havan, hiljad godina da se oporaviš. Zašto? Zato što je ogromna su stradanja bila. Ona je Alima, ako se sjećate, neki od vas, možda su bili tu kad sam pričao, kad su tatari, ali pa to je čudo jedno, oni su u kratkom periodu, oni postali muslimani. I kompletano onaj dio Azije, vamo, vi znate, Mongolije, Tataristana i ovoga, to su danas muslimani ljudi. Pa kaže, doveli su jednog od Alima da kaže, ti ćeš sada pojesti svinjetinu pred svim ljudima, da bi, zašto, da bi ljudima razbili to. I o, ovo hoću da imate na umu. Nikada, čovjek, kada god učiniš neki grije, nemoj razmišljati, ja te molim, nemoj razmišljati o samome grije, nego razmišljaj o tome gdje je tvoje srce bilo, pa si usudio se da učiniš grije. Gdje je tvoja misla obila da te Allah vidi pa si učinio grije? Jer da nije te misli, koje šeitan uspio u da probudi, u tvom srcu da, da, da nekako ubaci, ne bi učinio grije. Kaže, Alim, šta trebam? Kaže, trebaš pojesti sutra pred svim ljudima svinjetinu. Kaže, on dobro. I kada su doveli ga pred ljude, i kaže, ovo je vaš Alim i vi sada vidjeti kako on jede svinjetinu. Kaže, prije nego što se popeo pred ljude, kaže, ovaj mu je kuhar Tatara. Rekao, kaže, ja sam, kaže, tebi skuho, kaže, taletinu. Slobodno ti sutra kad ti budu, kad te budu tjeral da jedeš, ti slobodno pojete. Kaže, Allahom, kaže, taletinu. I njemu prednji mi I kaže, Kad je izašao ovaj ali, kaže, sada će vaš, rekoše ovi, sa ih i ukaše i kaže, sada će ovaj vaš učenja, kaže, da pojede svinjetinu. Tad je on, kaže, podigo ono posudu i rekao, kaže, jel ovo, kaže, svinjetina? Ovi dželaki, rekao še, jeste svinjetina, ovaj zna da nije, ovaj guha se smije, misli, ovaj će sad pojesti. Kaže, tako mi, Allaha, znajte da je u Allahovom šeriju svinjetina haram i uzme i prevrne onu posudu. Kaže, on je kuhar sufati za glavu. Ja da ne bi odeti glavu. Odeti glavu. Kaže, Boga je Allah mi je, kaže, teletna. Kaže, znamo, ti i ja i naš gospodar. Al ko će ljudima reći da šta je halal, šta je halal. Nek ide glava, nek ne ide jedan propisi islam. E zato su oni primili izlava. Zbog tog razloga su Dalje kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam Zemlja mi je učinjena zemlja mi je učinjena mjestom gdje mogu obavljati namazi čistom. Ja vas molim, ranije smo spominjali ako se sjećate, koji je dar Allaha džalšanuhu nama u šarijatu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Mu i sa ovim kada im odjeću na neki način se on nečisti odjeće. Ni na koji način nisu je mogli oprat morali su je i sjeći. Ako bi mokrače ili krvi ili nešto nečisto palo na njihovu, On su morali, nama je Allah Zalašanahu dao da da vodom možemo očistiti tu nečistoću. I kada je Resulullah ovaj hadis govorio u jednom rivajetu, se kaže fahra. zaista ne kažem ovo da bi se uzdigao iznad ljudi. I ovdje kad Resulullah kaže učinjena mi je zemlja mjestom gdje mogu klanjati i čisto. Gledajte jedan mali detalj. Ranji sljedbenici ranjih poslanika nisu mogli obaviti namaz na svakom mjestu. Isključivo su mogli klanjati namaz u mjestima predviđenim zato. to. Kom je bi na trimet prošla jacija u džamatu, u džamii. Jedini način da klanja namaz da obavi namaz, mora otići džamii klanjati namaz. Allah je tebi i meni olakšao. U kuć svoj odnisklanja jaciju nisi stigao, u kuć dođe klanja jaciju. Svati je žena, kad si na livadi na izlet, paña slobodno jaciju. Još jedan lijep detalj ovom ovoj posebnosti Muhameda sallallahu alejhi ve sellem kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem da je voda čista i vi znate da se mi vodom alamdla čistim. Kaže, imam sarahsi, jedan veliki učenjaka, nefijski, kaže, pogledaj kako te Allah počasti. Ja mislim da sam prošli ili pretrošli put govorio o tome šta znači kada čovjek, kada čovjeka uvjeravate da je nastao od majmuna. Šta, šta radite u njegovoj glavi? Ako je čovjek nastao od životinja, onda se može ponašati kao životin. Ako je čovjeka Allah želešanu ustvorio, on onda gleda ono najbolje u njemu. Kaže ovaj alim, kaže, pogledaj Allah vas je stvorio dvije, vašeg prav oca, alih salam, od čega je stvorio? Od ilovače. Šta je ilovača? Kaže, zemlja i voda. Obje ove substance su čiste. A onda drugi koji odgaja duše kaže, ako te Allah stvorio od substanciji koje su čiste, ti zemlju moraš o nečitit nečima. Ona je sama po sebi čista. Ako te Allah počastio da si stvoren čistoga, čitav ti je zadatak u životu da takav ostaniš. Da čuvaš srce da se ne upadlja. Da čuvaš dušu da se grijesima ne oktereti. Dalje je Resulullah rekao koji čovjek, koji čovjek na, nekom, na nekom mjestu ga namaz zatekne neka, neka klanja tu. I ovdje je zanimljivo da je karakteristika Resulullahovog sunneta njegove prakse bila gdje god ga zatekni namaz Resulullah sallallahu im sallam bi obavio namaz. Na putovanjima bi Resulullah sallallahu im sallam došlo je vrijeme namaza Resulullah bi Zaustavio kaže, ajde da obavimo namaz. I to je prelijepo. I kada putujete, jedne prilike prije možda 12-13 godina, putovo sam 50 nas je bilo. Uglavnom momaka i djevojaka koji su eto izmešćili. Putovali smo možda 12-15 sati zajedno. Kad smo izašli, kažem jedan momak koji se nama pridružio. Mi smo namaze zajedno klanjali. Eto, on je uz nas bio. I on je obavio namaz. Kaže im jednu rečencu, ja nikada zaboraviti neću. Kaže, Kenane, ovo je prvi put da sam petnje sati sa ljudima, da se niko, niko nisakim nije posvećao. Da niko nikome mi nije ružnu riječ rekao. Kako vas je Allah kaže, vi ne znate, vi ne znate šta vam je Allah dao. A tako ti biva brakovi, Allah hodan. Tako ti biva u prijateljstvima, tako ti biva u džamati. Dalje kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, dozvoljen mi je plin. U drugom rivaju tog hadisa se kaže a nije bio dozvoljen ranim ranim poslanicima. Ovdje nedavno sam na Discovery ugledao emisiju o historiji uh, Palestini. I spominje je historičar koji je pravio istraživanje. Kaže, iako je vojska u ovo mjesto ušla, kaže, nije ništa od onoga što su ljudi imali uzeto. I kaže, to im je bila enigma. Zašto? Zato što obično vojske koje uđu u neko mjesto uzmu sve što ima. A onda men naom padne hadi iz Božih poslanika. Ranijim poslanicima, jer kažu da je Suleman, odnosno Solomon, onda je ušao u to mjesto. I kaže da nije uzeo ništa od Otčina. Jo da me neupadne ove riječi. Mislim sada arheološka istraživanja će pokazu ono što je poslanik sallallahu alajhi wasallam prije 14 stoljeća kazao. Četvrta stvar, dakle prva stvar, koji je Resulullah rekao da je njegova posebnost, od njega strahuju njegovi neprijatelji na mjesec dana hoda. Vjeruj mu ako sčestit. Kako je Hazreti Omer dobio tu reč? dšetan od njega bježi. Može Allahu željehanu da ti tebe ređu da šitanje u ljudskom i onom je nevidljivom obliku od tebe bježi. Samo budi Allahu odan. Kaže onaj ko živi Allaha svjestan, Allah mu daje da živi jak. Živi jak, ne, jednostavna. Kaže dalje Resulullah sallallahu alejhi ve zemlja mi je učinjena mjestom gdje mogu obaviti namaz i čistom. Treće kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, dozvoljen mi je pljen. Četvrto nama vrlo bitno i to je Ono što, što, što nama daje nadu da će nas Allah počastio, onako kako nas je počastio da pripadamo umetu Muhammeda s.a.v. da će nas počastio ako da da budemo predvodnici svih ovih nearapa. Jer Allah je dao mi smo narapiti, na mi ne govorimo arapski jezik. Opet je Allah nas počastio hiljadama kilometara daleko od poslanika. I čak šta više imate jednu hafzu ovdje u Sarajevi, neći da spomeni njegovo ime. Kad smo ga pitali što si Kur'an naučio, on je studirao vani. Kaže, naučio sam kad sam vidio da su u toj zemlji gdje sam studirao Kur'an bacili na smeće. Arapi. Bošnjaki, bošnjakinja su takvi. Kad vidi harf, to za nas ima vrijednost. Odmah zašto? Zato što je tim harfovima Kur'an napisan. I kaže, uzeo sam ta isti Kur'an koji je bacen na smeće bim. iz njega sam ga čitavog naučio. Jedan je od najjačih hafiza ovdje u Sarajevo. Naučio sam Kur'an zato što sam vidio šta? Kako se moja brat čarapi prema Kur'anu odnese. Kaže Resulullah s.a.v. Vjerovijesnik vjerovjesnik bi ranije bio slat svome narodu, a ja sam poslan svim ljudima. I ovo je karakteristika poslanstva Muhammeda s.a.v. Zato kada neko od umeta Muhammeda s.a.v. nauči neki jezik, neka to uči sa nijetom da približi vjeru Allaha i vjeru u poslanika drugim ljudima. Jer ti imaš poslanstva koja je Svoja poslanca nije ogrančena na Arape, na Bošnjake, na Turke, na Malajce. Mi imamo obavezu svim ljudima i vrlo je opasno. Gledajte, u našem društvu, u našem društvu imate možda ljude koji nikad im niko nije prišao i rekao im šta je suština islama. Još onda imaš medije kao užasnu silu, kao sihr našeg vremena koji non-stop terorišu ljude šta je islam, a govore ono što nije. Kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam Ja sam poslan svim ljudima. I ovo je ovo, je, ovo je veliki dar i Gledajte, mi danas samo zamste da je prije manje od 1400-1450 godina Resulullah je stajao na, na namazu i za njega je bila njegova hanuma Hazreti Hatidža. I dva dječaka, Hazreti Ali i Hazreti Zeyd. Danas ljudi na Dunjalku ima milijadu i 500 stotina ljudi koji kažu La ilaha illallah Muhammedu Rasuluhu. I od trenutka njegovog poslanja, pa do dana današnjeg, i tako će do sudnjega dana ostati. Broj onih srca koja će se vjezati za Allaha, Đalešanu, za poslanika njegovog, za Kur'an, šiz dana udan dan biti sve veći. Dok ne dođu oni trenut pred Kijametski dan kada će se to, kao na ostru, smanjiti. Posljednja stvar, u otitu šefa, dat mi je šefa. Ovaj šefat ili zagovorništvo je nešto što mi uvijek molimo da nas Allah želešanuhu počasti zagovorništom njegovog miljenika Muhameda. U predajama se kaže da će to taj zagovorništo biti za onje koji su činili velike grijehe. Ovako poput nas, Allahu alam. Ovako za neke ljude koji su možda govorili la ila ih lalla Rasulullah a neki drugi dijela nisu imali. Al ala Allahu imali su najveće dijelo. A to je da su svjedočili da je jedan Bog i da je Muhamed njegov poslanio. Čak ima uleme koji kažu da se ovaj šefajat odnosi na sve ljude. Kada nastupi sudnji dan, kada sunce siđe nad glave robova, svi ljudi će moliti poslanike, jedino će se Muhammedu s.a.l. primiti zagovorništvo da se olakša ljudima. Onda će i nevjernici, čak oni koji nisu vjerovali Muhammeda s.a.l. počet će polaganje računa i njima će se olakšati. Ono što bi vas zamolio da ima hadis koji sam odvojio za kraj, Da će Rasulullah sallallahu wasallam, kazati gospodaru dozvoli mi da budem zagovornik znači Muhammed sallallahu alaihi vi to učimo kada učite ajet Kursi Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la lehu ma fis samawati Allahu pripada sve na nebesima i na zem. Men dhal ladhi yashfa ko, ko je taj ko se može ko može zagovornik biti. A inda u kod Allaha illa bi izni adam Allah ne da ne I Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ja rabbi ihdan li fi men kale la ilaha illallah Gospodaru molim te dozvoli mi da budem zagovorni za oni koji su rekli la ilaha illallah Feja kulu tače Allah djelšanu Wa izzeti vo djelali tako bi moje siline i moje moći Allah djelšanu uče reti La uhri minha ben kale la ilaha illallah Neću dozvoli kaže gospodar Da ostane u djehennemu koji je rekao jednom la ilaha illallah Ovaj hadis Božjeg poslanika sallallahu alaihi ve sellem predstavlja specifičnosti Božjeg poslanika. Dakle njegovi neprijatelji su se njega izdanini ne bojali. A kada su mu prišli, znali su ga voljeti. Imate čak ljude koje Resulallah sallallahu alaihi ve sellem zarobio, koji su kazali nismo vidjeli plemenitije kod Resulallah sallallahu alaihi ve sellem. Kaže kogod bi se sa njim susreo, volio bi ga. A onaj ko je želio zlo, bojao bi ga se. jer bi znao da mu neće Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dozvoliti. Također od onih posebnosti Mohameda s.a.v. jeste da je njegovo ima Ahmed, onaj koji će Allah zbrašanu najviše, najviše mu se zahvaljivati. Ja vas molim, pokušajte ove stvari, ovi pet stvari zapamtiti. Prva stvar, boje ga se dušman izdaleka Kada vidiš danas da na svijetu od 55 miliona izbjeglica preko 50 miliona su muslimani, kada znaš danas na svijetu od 10-11 miliona siročadi, 90 i više posto su muslimani. Jel nas je dušmani naši boje, il se sa nama poigrave? Dalje Resulullah, salallahu alaihi wa sallam, kaže učinjena mi je zemlja mjestom, čistom i mjestom gdje mogu seđutu činiti, gdje mogu nama sklanjati. Treća stvar dozvoljena mi je, dozvoljen mi je plijen, a onima ranije nije bio dozvoljavan od poslanika. Također kazaju, četvrta stvar, Resulullah, salallahu alaihi wa sallam, raniji poslanici su bili slati svojim narodima, a ja sam poslan svim ljudima. I posljednja peta stvar, ono što mi kažemo, kada kažemo e šefaa, er ja, Rasulallah, kada kažemo da nam je šefaa tvoj da dobijemo, Allahom poslanit Dat mi je, dat mi je zagovorništvo, odnosno šefaa. Ja molim Allah, Đalšanu, da nas počasti da ovo razumijem. Ja vas molim, mladići i djevojke, Allah vas je počastio snagom u ovom periodu u kojem jeste. Potrošite tu snagu da ljudima približite djel. Zapamtite, nema veće stvari kod Allah, šanu. Nema lepše stvari nakon što si ti Allaha spoznao i spoznala da pomogneš nekom i drugom da to spozna. Jedna žena je kazala kaže drugoj žen. kad imaš neki dobar recept, ako si da režliva kaže jelde da ga podijeliš. Kaže jest, pa kaže što onda ne dijeliš recept koji ti Allah dao za život. Za nije je da podijelimo to, da vidiš da uz Allahu pomoć neko kaže hvala Bogu ja, imam svoje vjerodostije, ja vjerujem u gospodara, ja vjerujem u njegovog poslanika. Ja sam poštenja, ja poštijem svoje roditelje. To je najljepše. Zamisli neko, izbog toga, time ću završiti, neću zaista dobući, kaže, kad je Ebu Bekr i Omer, nakon preseljenja Resulullah, sallallahu alihi wasallam, kaže, Omer, Ebu Bekru, Ebu Bekre, pardon, Ebu Bekre, kaže Omer, Omer, kaže, pruži ruku da ti budeš halifa. Prije nego što je Ebu Bekr postovali, kaže, Omer, pruži ruku da ti budeš halifa. Kaže njemu Omer, kaže, ja tebi, kaže, Ebu Bekre, nikada nisam ništa zamijeril, ovo ti zamjeram. Kaže, preće da ti budeš halif. Pa kaže, što? Kaže, preće je da budeš ti. Pa kaže njemu Ebu Bekre, ali Omer, ti si jači, od njega žetan bježi. Ti si jači, Omer. Kaže, almo moj Ebu Bekre, ja sam tvoje dobro odjel. Jer da nije bilo Ebu Bekra i njegovog truda i njegovog napora, ne bi ni Omer islam pri. Kakvo je to razumljenje, kakva je to poniznost? Vi ste, zapamtite, dobro dijelo vaših roditelja. Danas imate ljude, da nas hvala, dragi, sačuvam. Imate ljude koji odvajaju djecu od, od roditelja njihovi. Udaljuju. Pa babo i mati možda neklaniju. Ne, ne, ne, tu su tvoj babo i mati. Poljubi mu rukba, tu poljubi ćelo majci svojoj. Danas imate ljude koji roditelje udaljuju od djece i djecu koji rod... I to kažu, to je zbog vjere. Kaže, ti, babo, ne klanjaš ti si. I najtežu. najtežo, najteže je što insan insanu može reći. Najtežo. Nije. Nemojte. Nemojte to raditi. Nemojte. Ja vas molim, nemojte slijetiti one koji kažu, do, do te mjeri je morbidan um postane. Kaže, da je Resulullah, sallallahu alaihi viselem, živ i on bi nam se priključio. Možete misli koliko je to morbidno. Umjesto da kaže, čast mi je bila da, da pitam ja, Resulullah, što da radimo? Daj da stane pro tvoj bajrak. Ne ne kaže da je Resulah sallallahu alaihi wasallam živ i on bi nam se priključio Zapamtite, vrijeme je kada lovci na duše to radi ugrožavaju nama vezu s Allahom Đalešanu, tako što zaboravljamo prioritete. Danas sam studentima rekao uvijek kada je Resulah počeo počinješ od prvoga kruga najodgovorniji si za svoju vezu s Allahom Onda si odgovoran za svoje roditelje i sebi bližnje. I tako prema vanje. Danas imate ljude koji bi rješavali one zadnje probleme, probleme čitavog umeta, a nije u standard da da na sabah u džamiju ode. On mi se još uvijek ne može redovno sabah u džamiji da klanje. A on će vam sve riješiti. Pa kad počne da klanja u džamiji saba toliko se umisli da misli da može riješiti on problem svih ljudi. Ne, polako, stani. Riješi da tvoj komšiluk dođe na sabah. Riješavaj korak, Ja molim Allah Zlašanu da nas počasti da ovo Eûzubillahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil-alamin. mustafa Gospodar naš počastina sa ne mol naspar. Gospodar našu prostina gdi ne mol naskaz. Gospodar molimo te dženet svako djelo koje dženetu približava. Gospodar sačuvaj nas va tri svakog djela koje vatri približava. Gospodar čuvaj nas sve zajedno dok hodimo po zemlji. Gospodar čuvaj nas kada nas pod zemlju spusti. Gospodar molimo te kada ti skobu kabura osjetimo da nam ti budeš utia. Gospodar molimo te najveći imenom Tvojima, lakšaj nam Kur'an i Kerimu. Počasti nas slijedjenje muhameda Mustafe sallallahu alaihi wasalam. Počasti nas da poštujemo svoje roditelje, da volimo svoje prijatelje i da budemo iskreni prema njima. Gospodar podari nam uspjeha u svakome dobru, Gospodar otvori nam vrate milosti svoje. Gospodar, nijedno dijelo nije malo ako ga ti primiš pa te molimo naš dolazak ovdje primi. Gospodar, počasti nas da zovemo vrijednostima koje živimo. Gospodar, počasti nas da zovemo vrijednostima koje živimo. Gospodar, učvrsti nas na vrijednostima koje živimo. Gospodar, molimo te smiluj se nama i braći našo. Smiluj se onima koji su preselili prije nas. I molimo te, gospodar, nekaj za nas ostanu oni koji će mol nama oprostiš. Gospodar, jedno dijelo nije veliko ako ga ti odbiješ, pa te molimo da naše nijedno dobro dijelo ne odbiješ. Gospodar, molimo te, očiti naša srca od oholosti. Očiti naša oči od svakoga grija. Počasti naše jezike samo dobro da govori. Počasti nas da govorimo la ilah illallah muhamadu rasuola. Počasti nas da to bude drvo koje stalno daje plodove. Molimo te, gospodar, da one koji su gladne hrani. Molimo te da one koji su nezaštićeni, zaštitim. Gospodar, sačuva nas da mi činimo bilo kome je zulom. Sačuva nas od toga da mi budemo mazlom da nam se zulom uči. Gospodar, molimo te, smiluj se svakome koje zalogaju naša usta stavljao, pa smo mi danas ovaki. Počast nas da i mi stavimo usta naše i djece, pa da oni tebi budu naslječni. Subhana rabike rabila izet jama izfunu, wasalamu, alimur, salimu, alhamdulillahi, rabila, alimina, alfatiha. Ako bogda od sljedeće heftije pošto se pomira sat, alkućemo imati pola sata prije akşam namazat, pa se može inshallah iza iza akşam malo družba. Assalamu alejk ya ya rasulallah